ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من ما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 Një prej problematikeve të mudha të umetit islam Të cilin e i e ka buajtur prej shekuish Dhe e ka në shfrydzuar atë mos besimtarët Prej shekuish është përqarja e muslimaneve në dërmit njëri tjetërit Përqarja është një për cilësive të qia të cilët nuk i takojnë muslimaneve Atyre të cilët kanë besuar Allahune vetëm Atyre të cilët kam besuar Kur'anin si legislacion të vetëm në të jetë Dhe kam besuar profetin sënë Allahunin sëllëm Si të vetëmin drejtuës Të vetëmin drejtuës për të cilët do t'i marin u dhe zimet e jetës e tyre përfituar të këllohu suhanu ta'ala Nuk u të kënë këtër njerëzë që të kënë kontratita mës njëjë tjetët Dhe Në basi ka zbritu e Allah këtë liberë të cilin e ka bër dritë dhe ka dërguar to të profet sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka bër udhëzues dhe imam të vërtet për mbar muslimanët. Si mundet që muslimanët mbas gjithë kësaj të biejnë në kundëradit mes njëri tjetrit, edhe të krijojnë përçarje mes njëri tjetrit, mbas gjithë kësaj drite madorasore të cilën u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, me të cilën kush dëshiron udhëzohet Dhe shikoj rrugën e vërtetë, e cila është shumë drejt edhe në xhennet. Mirë po. Me gjithë këtë, shikojmë që muslimanët janë porçar. Dhe ky është ligji i Allahut në univers se ka vendosur i cili nuk ndryshon. Nuk ndryshon që Allah vullit të provoj krijesat. Në një proces provojë që ka vendosur është çaj i provon kur u sill atur të vërtetën. Ato do të da besojnë apo nuk do të besojnë? Edhe oa ka ndëmurë përqarjen E, e cilë është Përqarja është Flyti I Kundështimit të të vërtetës Allahus subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an Ka punit gjithë për litarin e Allahus Dhe musu përqati Ka punit gjithë për litarin e Allahus Kuptimi e shqipoqese njëri u kapet për ligjin e Allahus subhanu wa ta'ala Këpët për litarin e Allahus subhanu wa ta'ala Nëse të gjithë besimtarët kanë pasur ligjit të Allahut subhanahu wa taala, siç e ka zbritur, ata nuk kanë mundësi që të kenë kontradikta mes njëri-tjetrit. Dhe fakti që ata kanë kontradikta tregon që ata nuk e kanë kapur të gjithë pordialet e Allahut. Por disa e kanë lëshuar dhe disa janë kapur të. Pandejot Allah subhanahu wa taala kapun i pordialin Allahu dhe nuk thot bashkohuni dhe mosu përçani. Se nëse do thoshte bashkohuni dhe, dhe, dhe mosu përçani, do ditë pyetja e parë, në çfarë bashkohemi? dhe Allah nga ka dhe në përgjigjën që mos lejë dikujt pyjtë e për të pyjtër, ka dhe në kapu një përritarë në laut, edhe rezultatisht në së dhe kapin do bashkoni, pas e thot mos u porçani, sepse vetë kapi përritarë në laut, i qonë besimtarë në bashkim. Në të bashkim të sine ka nërkua Allah subhanu e ta'ala për i tyre, bashkimi në të vërdetën. Ky është bashkimi që kanë kona Allah subhanu e ta'ala për i besimtar Allah i më dhe orë nuk kërkom për e besintarë një bashkim bësh por kërkom për e tyri që të bashkojnë rreth të vërtetës të cime ka zbjitur të këta dhe nëse ata nuk bashkojnë të këtë vërtetëa atëherë asë një gjithjetë nuk mund të bashkojë ata kur loën fëk të mafil ardhë i gjenia ma ellef të bejnë e kulubi mua lakin në Allah ellef e bejnë si kur ti të shpenzosh qfar kënë tokë gjithë pasurinë të tokës Por ti bashkuar zemrat e dyre nuk do, bëjë të do, rije, do, do t t ta bëjë dot vëllai, s'do të arrië dot të mbyjë fjalën e Allahut subhanuhu teala. Por Allahu është ai që i qep bashkë zemrat e dyre. I bashkoi Allahu subhanuhu teala zemrat e besimtarëve tek e vërteta. Kjo tregon që e vërtetesa vetë një gjë e cila si mundet dhe ka dhe dhe Allah, ka të ka mundësinë të bashkojë zemrat e besimtarëve dhe asgjë tjetër. Gjithashtu Allahu subhanuhu teala na ka treguar që o medjiz tamë shumë edhe urdhën për të mirë dhe lëngë të këshijatë. Dhe në ka urdhruar për këta ku thot, u e lëta kum minkum umët u i e dhuun e i në lëkherë, u e munu në bil ma'rufi u e në hënë anë në mënëka, u e u lajka u më më flihun. Dhe të tjetë për jush një grupë, që ftojnë të kemira, u urdhërën për të mirë dhe lëngë të këshijatë, u e u lajka u më më flih O letë ku nuk e ledinët e fërraku, a khtëlefumin bardi ma gjahumul bajinat. Dhe musu boni si atat të cilet, ra në kondratit, dhe u përçan, basi u erë dhe në tyre argumentet e qarta. Basi u erë dhe tyre argumentet e qarta, atëherë ato u përçan. Këta e ka të regu Allah, subhanu atale, për të reguar, që përsharja njerëzë vjen, atëherë ku vjen e vërtajta. Këta e ka të reguar, Mbasi vjen e vërteta, ndahet shapi nga sheqerin, ndahet ari nga pëslliku, ndahet e mira nga e këqja, ndahet i miri nga ajo që nuk është mirë. Allah, në khabithë, tajib, që mirë i, i mirë. Li enizullahu al-khabith min at-tayyib, që ta ndajë Allahu të mirin nga e keqin, ta ndajë Allahu të keqin nga i miri. Kjo bëhet, kjo ndarje bëhet kur vjen e vërteta, dhe e vërteta është e rënd, dhe e vërteta është e hidhur, ajo kur kur e, kur e shijon në fillim Ka një hidh dhirrë, er është si puna e ilaçit, të cilin kur ti e ha, është i hidhur, por mirësia ti e ka nga mbrapa. Kështu është edhe e vërteta. E ndjen mirësinë s'aj mbasi e ke gëlltitur. Kurse e keqja dhe kota është e ëmbl kur kur e provon fillim fare mirë, por kur e ha pasaj ajo është tek e purë se si helmi. Panëllojmë madhuar na këndaluar që ne të përshahemi dhe të biem në kontradiktë mbasi kanë ardhur argumente të qarta. Pse pikrisma se kanë ardhur argumente të qarta? Sepse me ardhin e argumenteve të qarta nuk ka më justifikim njeri që të kenë mendim ndryshe. Prandaj shtuetur Imam Shafiu, Allah mëshiroft, e ka pyetur një person i ka thënë, "Pusha në ato çështje fetare në të cilat nuk parlohen kontradiktat fetare." "Tha, çështjet fetare të cilat nuk parlojnë dy mendime janë ato çështje në të cilat ka argumente të qarta fetare." Edhe i thot përje si kush argumenti për këta I thot i mam shafio argumenti E shfjala Allah subhanu wa ta'ale Në në simit thot U ala të khtelifu U ala të kunu kelle dhine të fërraku Musë u bëni si atat të, të cilet U përçanë U akhtelifu dhe rërë në kënda ditë Në mbadi ma gjatë humul bajinatë Masë u erdhë në tërgumente dhe qarta Thot i mam shafio këtë regojnë që me ardhë Argumente dhe qarta Kush shikun në shtënë të Me këtë qometë të karta ku shikojmë ngdoshton ata i ka krijuar për çarrje mes muslimanëve dhe e ka çuar veten e tij në humbie dhe në fund ka thënë Allahu mëdhuar për kta që përçarën dhe kundështojn argumente të qarta, kta janë ata që përçarën, ka thënë walehuma adhabun ulaike lahum adhabun adhidun për kta ka dënim të madh, dënim të madh. Për kta ka dënim të madh pa Allahu subhanallahu. I dashur, Allahu mëdhuar ka treguar në Kur'an Po për këtë çështë e thot: "Uen na hadha sirat mostaqima fattabi'uhu wala tattabi'us-subula fetafarraqu bikum an sabili." Kjo është rruga ime e drejtë. Pandan ndiqni atë. Dhe mos ndiqni rrugët e tjera se kan por ti u porçar dhe por ti u larguar nga rruga ime. Allah subhanahu wa taala tregon këtë ajet, që rruga e vërtetë e Allahut është një wa an hadha siratun mustaqima be kjo rruga ime e drejt rruga e Allahu subhanahu wa taala wa hadha siratu rabbika mustaqima اذا shohim ne ti kjo rruga e zotit tond e drejt mirë gjithsej kjo tregon se ku ka përçarje atëherë njëri vetëm do të jetë në rrugë të drejtë kurse të tjerët janë humbje edh ata që janë humbje janë ata të cilët kanë kundërshtuar argumentet e qarta fetare Gjithashtu Allah subhanu wa ta'la ka të reguar Për po pojtë e më parshëm Që ata e ranë në kondradit me njerë tjetëri Në basi u erë dhe në atyre argumentet fetare Në basi u erë dhe vërteta e qartë Sikur se ndodhë në gjdo kohë dhe në gjdo vënd të ishkër e tjohë Thotë Allah subhanu wa ta'la për ta O ma të fërra kalladhinu tulkita bejnlami ba'di manjatuhu më bëjnë Nuk arë në kondradit Ata të si cilët morën libët të në pashën, në në kitabit që i fudë të kështën, nuk rrën këndatit se dhe, nature, dhe, nature, dhe të mëse mbasi ojërë dhe në tyre, elbejjinat. Ojërë dhe në tyre, elbejjine. Ojërë dhe tyre argumenti i qartë. Kërërë argumenti i qartë, disa e tërnuon, disa e mëhuan. Ata që e mëhuan, ishin ata që përçanë grupin dhe u kryua këllë konflikti në met njërëse. Dhe kjo të regon Nëse ndodh dhe kjo është e vërtetë që kjo ka ndodhur do ndodhë, kjo vjen nga kundërshtimi i vërtetës. Çdo kush që kundëson të vërtetën, ai është porçar, është porçar, ka ka rrezikuar veten e tij të hyjë në zerrën e xhenemit edhe konzderohet për njerëz të humbur nëse ai vjen në kontradikt me argumente të qarta fetare të, të cilën flasim për çështjen në cinë ne sa ka përmuar. Transmetuar nga Abu Isa thet. Ungrit njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tek ne dhe na tha ata që ishin përpara jush e lutitabi u ndan në 72 grupe undan u ndan u porçuan në 72 grupe thotë dhe ky moment do porçuan në 73 grupe 72-a në zjarr vetëm një do shkutoj në një transmetim thuhet se sahabët e pyetën tanuhet duke thënë oh Allah kush këy do shkutoj fa janë ata që ndjekin rrugën time dhe rrugën e shoqëve të mi janë ata që ndjekin rrugën time edhe rrugën e shoqëve të mi Demon Allah, e çështja e përçarjes, është çështja që do ndodhë në umetin islam. Ës ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Ës ka vendosur, ës çështje e vullosur. Dhe ata të cilët do shpërtojnë për këtë përçarje, kush janë? Jan vetëm ata të cilët do ndjekin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e shoqërvit, dhe të vetmit këta janë ata që do shpërtojnë. Prandaj Allahu madhuar ka thënë për ata që përçaohen, o ulaiqëllë u mazab uazim për ta ka dhënë të vëjmëshëm edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendë këtë hadith që treguam që kta që porçohen janë ata të cilët do jenë në xhehenem 70 grupe. Kë i tregon që e koti do të shtohet dhe vërtet do paksohet der në at pikë sa Islami do bëhet i huaj. Edhe ata që do ndjekin këtë koti do jenë shumë, do jenë shumë grupe. Edhe do ndjekin këtë koti në shumicë, kurse vërtet nuk ngelen tek pak. Për ndaj, o dhe zër, mos ju mështëroj e kota e cilë është shumët, sa e si shkumë dhe detit. Edhe jo i kënë shpetë me ujnë, kurse vërdeta është si ujë i pishën dhe i pastor, i cili redhë, edhe ngellit për njerëzit, i vetëm a i ngellit i dobishë për njerëzit në tokë, kur do e lovë shumën e tala. Përqarja është një përcicive të këqia. Edhe jo ka shkakje. Edhe kërë themi me felën përqare Kërë themi felën përqare, nuk kemi përqëllim Nëse njëri ju përqare për e me Ose për i te, ose për i hoqë vilanit Ose për i hoqë allanit, e për i tjetët dhe më rad Kjo nuk shumë përqare Përqare i quët kërë njëri ju largohet nga vërteta dhe një këtë këtën Kërë largohet nga vërteta Edhe një këtë këtën e i quët i përqare Edhe quët i Edhe si kur këtë të kota ndjeki gjithë banorët e tokës, përveç një personi. Nëse ti shkonë bas banorëve të tokës, dhe e rëdohër në e vërdetët të cime në ndikëve të një person, atë ti qëshë i përqarë dhe e përqarë, i përqarë në e vërdeta dhe i përqarë në e vërdeta dhe i përqarë me të kota. E them të lëgjeje se termin përqare e përdojnë shumë njërës. Si të përqeja tyre? Ku i rregoa dikush prej ti, e quajnë e quajnë porçare, o porçan, o porçare me rad, ne një kohë që po them, nuk e shodi çka lloj fjalë ta përdori dhe veti blisi të dalin formën e njeriu, do thotë njerëzve, o njerëz mosu porçani, rrin me mua. Dhe kjo është e vërtetë. Po mosu porçani, hajtë veti më sopas un gjenem. Kjo është një roncë madhe, sepse Allah subhanahu wa taala kur na ka thënë në Kur'an mos i porçani, mosu porçani. Naka vendosur një kusht përpara fjalës mosu përçani. Nuk ka thonë thjesht mosu përçani. Mosu përçani lidhet me kë? Me dëshiot e mia, hesin mbas dëshëgjën përçen mua, në pasojë ti përçen ty, apo i përçen tjetrës tjetrit? Ky është kuptimi mosu përçani? Të hesim atë që pëlqen filav dhe tisont? A ktu është kuptimi mosu përçani? Apo kuptimi mosu përçani është kapuni për litar në ovoll mosu përçani? Do të thonë Allah subhanehu ve teala. Por parafienës mosu përçani ka vendosur një kusht shumë i rëndësishëm që është kapuni për ditën e Allahu. Ndërsa sot ky kusht i parë është harruar, sot ditaja e Allahu është prerë. Por atyre që e kanë prerë dhe mbas gjithësa e prerje, ku njerëzit nuk kanë më për ditën e Allahu, thonë mosu përçani. Shumë për buqë mosu përçani. Por kë ose sh... ndjehet vërtetës. Ky është bashkim në të kot të sinin Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e do, por e urren ata. Edhe shkaqjet që i çojnë njerëzit në përçarje, ndryshe mund të themi shkaqjet që i çojnë njerëzit shkaqjet që i çojnë njerëzit në humje nga rruga e vërtetë e cila është përçarje, kush jam? Kan treguar dietar disa shkaqje, shkaqjtë më kryesor janë shaku i parë, është mjekë e dëshiroj. Kur vjen e vërtetë a vëlezën? Kur vjen e vërteta, e vërteta është si zjarri në të cilin kur futet çdo lloj metali ai shkrihet dhe nda pikslikun vetë dhe metalin që është i pasur ndan vetën ndan gjërat ndan gjërat nuk kam ashaq kur vjen e vërteta ndahen ai që do të vërtetë me gjithë zemër do shkojmë së vërtetës ai që e do të kotën do shkojmë së kotës kush do të ndiejë dëshirën e ti do shkojmë së tyre kush do të ditë të vërtetën do ecim të vërtetën këtu më shtrohen shumë njerëz dhe thon nei musliman Fakti që ne jemi muslimanë, kjo nuk do të thotë që ne nuk dimë, nuk nuk dimë dëshirat tona. Përkundërzi, ndjeje dëshirave është treguar nga Profeti sallallahu alejhi dhe sallam që do ta kenë shumë më muslimanë, prandaj ka treguar që 72 grupe nga 73, 72 dhe 20 xhene. Pse? Se së sundin do në të dikin dëshirat e tyre. Gjithçka që janë tashmë të 22 si grupe. Tëse janë xhafira, gjithë ato 22 grupe ullëze të cilët i ka përshkuar Profeti sallallahu alejhi dhe sallam që do ndajnë me Ummetin sa të nuk quhin xhafira, ata quhen muslimanë. Dhe të në pare, të hyjnë në xhaman, pse? Shkagu i parë sepse do ndjekin dëshirat e tyre, taën përçan nga xhamati. Xhamati kush është? Është grupi i profetit sallallahu alaihi wasallam, grupi i parë, për cilin i ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush ndjek rrugën time, edhe dhe rruga e shoqërmive është e shpëtuar. Kjo e shpëtuara ishte ajo që nuk përçan nga xhamati i parë, dhe ëmë vazhduan me xhamati të cilin <clears throat> e pretendojnë njerëzit sot. Në ndjekje dëshirave është problematika e problematika e njerëzimit. Ndjek e të shireve e shkinë citsi, a që shëhtë në brëndësi në njëriu sa njëriu, në shumit se në rase, nuk e kuptohet e në ti që ndjek të shiren. Por, Allah i madhur e së përvon. Dhe kër e së përvon, dash e padashe dhe përsyrin e ti dhe përsyrin të gjithve, që për ndjek njëri në të vërdet? A ndjek të shireve të ti, apo ndjek të vërdetën? Shumë njës mund përdendojnë, se Kur e por e vërteta në pamendeshme duket sikur po puthen me tokën, në, si në pamendeshme. Derisa kur vi momenti që Allahu e ndan vërtet nga kota, atë do të shikosh që ndodhan safot. Edhe kur ndan safot, çdo kush atë do të shikojë vetëm ku ndodhet. Në cilin grup ndodhet? Ndodhet me grupin e të vërtetës apo të kotës? Tregohet një herë që shkon një person te Komerozi Allahu anhu, edhe Omeri e drejton atë për shembull të shkojë në Prisë në Shqipëri. Edhe kë rrugës shikon njëriën. Rrugës shikon një ëndër dhe kthehet Rrugës te Omeri dhe i thotë kam parë një ëndër. Do si e ke parë? Kam parë se sikur dielli i më hënon po bënin luftë me njëra tjetrën. Me njëri tjetrën dielli dhe hëna. Dhe edhe hyjet u bën një njëri grup domodin për hyju po me dielli, një grup me hënë dhe po luftonin. Edhe thotë u lufron u thotë. Edhe i thotë Omerit me kë grup u bërati? I thotë unë u bëra me grupin e hënës. I thotë Omeri ikse ti nuk bësh kurrë, nuk pranoj që të bësh prijes unë në urdhat e Mbykut. Nuk mund bash për urdhat e Mbykut. Sepse Allahu Madhuar ka treguar po e hën në Kur'an, "Wa toja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn." Ne bëm natën dhe ditën dy argumente. Fama huna ayatul layl. E fshi argumenten e natës. Oja'alna ayata an-nahari mubsira. A dhe bëm argumentin e ditës të shikuarsh për njerëzit. Argumenti i natës fshiu Allahu Usman. Pritse kupto më mirë që ky ish njëç bundistë të kohën e dëshirave të tij edhe në basi e përzuri o meri nuk anu në disa kodhe i doli më hauar i gjithë kundër mu se mame Allah kur vjene vërteta ndajet shabin e shesheri ka të reguar që e gullësem të imi e që ndjek e dëshira veç në citsi e kot e keqe e rëm për njerëzë e dërësa e verbon njerëjun thot ndjek e dëshira ve e verbon njerëjun dhe e shurdhonët nuk ka mundësia i qëta shikot vërteta dhe pse tja të regonëta dhe i thua që vërt A jenë të në ka përparusyve, të njitën e që ti e redzonë e ledzonë dhe aji, të njitën hadith që ti e redzonë e ledzonë dhe aji, mirë po aji nga që ka disa interesa, te ka joj gjë që ndalohë, te ka argumenteve tarë, ka intereset e ti, nuk e kuptonë argumentet. I duke si kur për argument nuk ka lidhe me në qështën e ti. Pse? Sepse s'ka interes, sepse po të përqese do, do të parë nëndë të që kjo hadith hedhë poshtë interesin e ti, kjo do të dhe që i du të shkel interesin e ti për Po po çes sot ta bëj të llojjej, e ka shkelin, e ka shkelun ndjekën e dëshirave më kan. Dhe po e shkeli fitohet tek Allahu. Por shumica e njerëzve çfarë bëjnë? Ndjekën e dëshirave, nuk e shkelin, por len urdhat e Allahut për hir të dëshirave të tyre, derisa arrin atë lloj grade në cilën ka thënë Allahu në Kur'an: "Ala'ita min attakhadhi ilaha hawa"? A ke parë atë personin i cili e ka bërë dëshirën e tij Zot të adhuruar, e ka adhuruar dëshirën për Allahu. Pse? Sa herë që Allahu madhuar urdhon për diçka, ai e kundëson urdhën e Allahut për hir të, Allah, të dëshirës të tij. Kundëson një herë, kundëson dy herë, kundëson tre herë, kundëson dhjetë, kundëson 20 herë. Sa herë vin urdhri i Allahut, ai jet përparësi urdhit të dëshirës së tij, përpara urdhit të Allahut subhanahu wa taala. Ky është ai i cili e ka bërë dëshirën e tij Zot për Allahu subhanahu wa taala dhe e ka adhuruar dëshirën e tij për Allahu madhuar. Jeta shoq Allahu madhuar ka thënë Kur'an. Fa lam yastajib lek fa'lam ann ma yattabi'una hawa'uh i thon profeti t i sallallahu alejhi dhe sallam nëse ata nuk të përgjigjen dijes ata ndjekin dëshirat e tyre dhe këjo iet tregon që çdo person i cili nuk e panon argumentin e Kur'anit ose argumentin e profetit sallallahu alejhi dhe sallam ai është ndjekës dëshirash shikoj vetëm thonë dhe kërkoje gërmoje tek argumentet e Kur'anit ose sunetit a ka një argument të cilit s'e panon a ka një argument fetar të cilit ti nuk e panon a ka ndonjëherë që ti i merr argumentet e taret dhe i përplas me njëra tjetrën Sepse ka të disa argumente interesa të tua personale të to, ndosë kë lëgjë, këm ndosë çdo njeri. Kush më shumë, kush më pak? I fituar është ai i cili ka më pak se të tjerët, ndërsa thuashit nuk ka njeri që ose ka njerëz që nuk kanë dëshirë dhe nuk ndejnë dëshirë detyrofare kë se ekziston të njerëzit, sepse Allahu i Madhror ka bërë njerin të tillë që sforrohet. Por njeriu i mirësh ai që punon dëshirën e tij, kurse i keqësh ai që i bënë dëshirës tij. Dallahu subhanahu wa taala ka treguar që dëshira është e kundërta e vërtetës. Dëshira është, të dëshira është e kundërta e vërtetës. Dëshira njerëzore është ajo që nxit mirë apo keq, kurse e vërteta është kundëta e saj. Ulavit tuban haqu wa hum nasadu bis samawati wal ardhu min fehin. Për sigurtë ndiqste e vërteta, dëshirat e tjera do dë shkatërrohen qielli dhe toka së mëmitre. Po që se e vërteta ndiqet, dëshirat e dë njerëzve dë shkatërrojnë çdo gjë kjo tregon që ndjeja dëshirë e dëshirës nuk përputhet me të vërtetën, edhe ndjeja e dëshirës është faktori kryesor që njerëzit kundëstojnë të vërtetën, edhe duke ndjekur dëshirën e tyre ata largohen nga e vërteta dhe përçohen. Ky është shkaku kryesor i përçarjes njerëzve. Edhe argumenti i përçarjes nuk është numri. Domethënë mos kujtose një person që kundëston shumicën dhe e asaj e pakicën ai ishi përçar. Edhe as mos kujtose një person i cili resën me pakicën Hajde në shumicën, ai pret son që edhe shumica nuk heshen pa kisën pakisën ai nuk është i përçar. Nuk është ky i përçarri. I përçar është ai që kundërshton asaj quhen albejinata argumente të argument dhe qarta. Kush kundërshton argumente të qarta vetë ai është i përçarri dhe i humburi i cili do hy në xhenem me 70 grupet, edhe ata janë 72 në klasë më 1. Mendopa ka 72 grupe në klasë më 1. Do të thon shumicën që ne pak do shputojmë. Një parësy gjithashtu që, që i çon njerëzin përçarje është fanatizmi. Fanatizmi është një përcaktim më të urryer tek njeriu. Fanatizmi do thotë që njeriu fanatizmi do thotë që njeriu ti mbylli sytë të ti, ti verboj ato dhe të heci me mendjet e të tjerëve, ti vën një kyç mendes të, edhe të përdorë mendjen e dikujt tjetër për të shikuar gjërat. Dhe kjo vallaj tek njeriu është fatkesi. Dhe kjo vallaj tek njeriu është fatkesi e madhe tëpse kuptimi kësaj është që nëse këtë person të cilin ti e ke bërë, e ke bërë në dëmjetës në me të të të vahot, logik në ti, këtë do të dhe që nësa e person humbet, ti do humbësh mështë ti, dhe e vëndin do humbësh, por të të konzderosh humbin e ti ullëzim, dhe do të i luftosh njerëzit për hirë të kogës ti dhe jo të kogës të nda. Por disa njerëz të qështë një fanatizmi nga të rojnë, edhe e quajnë fanatizmin fuqi besimi kurse në bjekin e të vërtetës e quajnë fanatizm disa njerës ingatërojnë termët mirë për po në dëme të fanatizme e ndikës të vërtetës dhe ndike se vërtetës ka dëllimet më fa aji person që është fanatik fanatizme i ti buron nga dopsi e ti shpirtërore është njëri i dobo shpirtërisht nuk është i guzim shumë ta kërkoj i vetë të vërtetën Çfarë nga she nuk ka guxim të kërkojë të vërtetën? Përpiqet ta kërkojë të si vërtetën te një person si puna e tij, në të cilin e bën dëmitë s'demi të lumë të vërtetës. Dhe as injoron logjikën e tij. Nuk e përdor logjikën fare. Nuk e fut logjikën pun fare. Logjika për tës pa lëre. Hajsa, nuk e çudi që disa para ty ta hodhë troç. Ta vë me gojën e ty që thotë ne nuk kuptojmë, ne jemi të trash. Për këtë arsye ne fen do ta marrim nga filanin, sepse ai kupton ne skupton. Po arriti një njeri dën to de grave, atëherë merri katën tek birre, se i ka vdekur. Merr katën e birrës se ka vdekur. E the me plot gojë, merr katën e birrës se ka vdekur sepse po qesë se ky, thot undon dik filanin, sepse unë nuk kuptoj. Këu tregon që nëse filani humbet dhe shkon në xhenem, kudo shkon mosin në xhenem. Nëse filani po kufur, kudo do të bëj kur mos i. Edhe siç ka treguar, ka dërguar dietarë që kanë folur për fanatizmin, thot fanatizmi të regonë në mënyrë indirekte që këj person fanatik e konzderon të pagabushëm personin e ti të cine ka bërë e ka ngritur në pjetës talë. Në më dhe në fanatizm, fanatikët ungellet vetëm të thonë personave të cilet i kanë ngritur dhe i kanë bërë shemboj të pagabushëm ungellet dhe në të shtenë nga më rapet të thonë Filani alie salatu o selam në dhe në dhe në dhe në filani salatu o selam në dhe në dhe në dhe në dhe në d çeta të parin e tyre imamin e tyre qenë pa gabim. Pse? Që të keni justifikim thonë ja ku është argumenti. Se për ndryshe ata ngjenin pa argumente dhe fat, një din gjë për të justifikuar thonë filanin, filani nuk gabor në akide, ku gabor mbi në akide. Filani nuk gabor në çështën e gjykimit në njerëz dhe xherrotadin nuk gabor në yere. Ka zbrit nga qieLLI, pikëu nga qieLLI, ngeli u të thonë thujeni Ali sallallahu alejhi dhe selam ti ta dim, që ju keni marr rrugën e rrafit dhe veshijave të cilët kon ki imamtan pagabushëm, ata dinë që ju jeni kanë marrë rrugën e tyre. Të Këto ngel. Dhe ky është fanatizmi. Dhe fanatizmi buron nga dobësia e njeriu dhe nga nga dobësia e diestit, kur sa e vërteta njeriu i nik të vërtetën. Edhe pse ju e vërtetën ta marrë për dikujt, normalisht sa e dikujtë, se se vërteta e vërtetën e ka bërë, e ka vendosur Allah te disa njerëz. Edhe u ka vënë atë që ta transmetojnë por besimtari i cili ndjek të vërtetën dallimi me atë të fanatikut është që besimtari nuk e ndjek atë person që për cilin ka vërtetën veriprit. Por ai merr prej tij argumente fetare, merr prej tij argumente fetare dhe bindet me argumentet që tregon ai dhe jo thjesht me kanë atij. Edhe këtu është dallimi me fanatikun dhe atë që është besimtari, i cili ndjek të vërtetën dhe kërkon pas së vërtetës. Ai që ndjek të vërtetën është i qetë tek e vërteta sepse ka argumente dhe ka mundësi të dialogojë me çdo kënd pse ka argumentat. Kurse ja që, fanatik, që, është, që është fanatik, kur ti e logomët, ai thos "skopi të filan, mos ha një dyshull mua ot." Skopi të filan, se dia i thot. Sigur neva na ka bërë Allah do të thë që shkon të filan të tisani, çdo çoft ai. Sigur i bën tani e kosi ti. Por ta kërkuat vërtetën e ta gada. Gjithashtu dallimi dallimi ndërmjet atyre që janë fanatikë atyre që ndiken të vërtetën është çaji personi i cili është fanatik Ai nuk shikon argumentet e palës së kundrës. Ai personi që është fanatik ai nuk di pal të kundrës në çështën e argumentimit. Ai di vetëm filanin, çdo çoft ai, çdo 10 ta, edhe po e tha ai, atë çështja u mbyll, ju u ka paqur. Nuk di pse ai jo po pa argumente, jo po pa argumente palës tjetër, por jo shumë për arshtut. Edhe gjithashtu kjo këtë lëgjë e mbështet dhe, dhe ku ky filan e ndihmon më shumë dhe i vullati. Mos bësh vakit të dëgjosh falën tjetër se po dëgjohe humbe. Do të ngjerrë vërtetë, atyher ky është katastrofë. Kur sa i qendik vërtetën, dallimi në mes të dyve dikush është ai që i qendik vërtetën. Ai u thot njerëzoj njerëz, dgjoj argumentet, shko dgjoj edhe argumente pale tjetër, edhe bindu vetëm me argumentet e kush është vërteta. Edhe do të shikosh pas sa i person që ndikë vërdetën, a i qendik vërtetën, ai është i mal i pa tëundur tek e vërteta që i ka, sepse ai është i bindur me fakte. Kur sa ata që janë fanatik, fanatizmi i tyre do të, të funksionojë deri në forkohë, derisa pas sa kur të dalë vërtetën shesh ata do lokunden të gjithë si puna e aty malit, por që është mal për erë kur frunera e merr gjithë anglet bosh. Imam Safiu ka fi, ka thënë fal madhështore për ata që ecën me verbri. Fot, ai person i cili e kërkon të vërtetën ose diën pa argumente, është njësoj si një person i cili shkon në shkretir për të mbledhur drun, natën, jo për mbledhur drun natën, edhe duke mbledhur drun Podaçi kap dorë me një gjarme, se nuk shikoi me. Ai nuk shkon ditën që t'i hapi sy të shikoj ç'o po merr. Po shkoni merr natën dhe nuk e di çam bledi, në vogël mbledhi skarpa, ai mbledh akrepa dhe gjarprin një fund dorat dhe mund ta biskoni një herë për tyre. Çu shei personin cili përpiqet ta marrë vërtetën duke i mbyllur sy të vetë, duke marrë fen, duke marrë fen me spont natyrë. Ne ikoj që Allahu ma dhuroi ka zbyty një libër të, të tërë. Edhe ka dërguar një profet që jetën e tij ka për shembull për njerëzit qi qi njerëzit jo t'i mbyllin syt kundrejt argument, por t'i hapin ato, sepse pandaj u ka dhuar Allahu subhanahu wa taala. Ky është shkaku i dytë i porçarjes muslimane. Nëse muslimani do të ecë me verbëri, do të bëhen fanatikë mosfinalë dhe distanit, ata atëherë kanë por të humbur ngaj vërteta dhe kjo diçionë porçarje, sepse nuk gjen dy njerëz që të jenë të barabartë në çdo gjë. Patjetër që njerëzit do ketë pritë që dunë vërtet, do ketë pritë që ndejnë dëshirat, do ketë pritë që që janë të cinj, do ketë pritë cilë të cilët s'në shkasin. Madje profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që në kohën e fundit njerëzit do ndurshen edhe fenë. Edhe shkakut e despodia. Despodia është një përshkaqe kryesore që i fut njerëzin përçarje. Sepse nëse njeriu nuk di, edhe u flet njerëzave padia i bëhet fatkeqësi për njerëzit. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që në kohën e fundit Njerëzit do kenë si pari njerëzit dhe pa ditur Ka thonë profetët së nësën e më lojë më dhurë nuk e merë dijen Duke u amarrë djetarën dhe kërë horë të tyre Por e merë dhe duke vdekur djetarë Dhe kërë të ngelen, një rrantë të të në kryve Ata do të javë njerëz e fedva Pa dije Do humve dhe të tjërë do t'i humve dhe tjërt Khalili Ben Ahmed El Farahidi Ka të reguar që njerëz nda në katë oloje I pari është e i personi cili e di I dytë është ai person i cili e di dhe nuk e di që e di. I tretë është ai person i cili nuk e di dhe e di që nuk e di. Dhe i katërt është ai person i cili nuk e di dhe nuk e di që nuk e di. Sot fare ai personi i cili e di dhe e di që e di të ndiqen, sepse ky e di vërtetën, edhe është kohë që vërdetën, të di shumica e di të vërtetën, të ndiqen. I dytë ai person i cili e di dhe nuk e di që e di të të zgjohen, isë si ky është ngjum. Kurse i tretti i cili nuk e di dhe e di që nuk e di. Ky është njëri i paditur që kanë vërt të mësohet. Mësojeni se kë nuk di dhe e di që është i paditur, mësojeni. Kurse i katëti është Belaja dhe fatkeësia e Ummetit Islam, të cilin janë shtuar shumë në Ummetin Islam ata që nuk e di dhe nuk e di që nuk e di. Ai nuk din, ai është ignorant dhe nuk e di ti që është ignorant, ti duhet vetë të ditur, vrani, di tur. Edhe ja fatvan fenomenologu padije. Ky është fatkeësia fot Halili bin Ahmed el Faraide për ato ata që nuk e di dhe nuk e di që nuk e di për i largojmë. Për ti të largojmë sepse kjo është fatkesia. Edhe që këtu buron përçarja e muslimanëve. Këto janë disa shkaqe të brendshme, të cilat i kanë çuar dhe i çojnë muslimanët historikisht në përçarje. Edhe po qisë ne, të gjithë muslimanët i keni parashysë ato. Dërohemi për këtyre shkaqeve. Edhe do ndigim të vërtetën të cilën e ka zbritur Allahu të qartë, do fitojmë dhe do largohemi nga përçarja. Mir po për fatkesia shumë isë njerëz ku është? është një faktor dhe lëbësor të cine të të përmën të një. Problemi shumit se njërëzë është i ja, ata nuk kanë ko dhe nuk janë të aftë për të kuptuar të vërdetën. Pse nuk janë të aftë? Jësë nuk këtë dhe në më aftësi, përse përsa ta i mbyllën aftësit e vetëve tyre, dhe dhe ne nuk kemi ko, Se jemi duke u imponuar me botën, pa nden nuk e kuptonin vërtetën, nuk kemi kohë të djim dy hapal, nuk kemi kohë të djim argumentet, nuk kemi kohë të të lexojmë, nuk kemi kohë të djim mësime. Për këtë arsye ata zgjedhin një mendim dhe kjo krijon atë çohu përçarje në metë islam, në sallat, në madhurta në një të përçarje. Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi jamein ma ba'd. Kjo ishte përqarje e keqe të cilën e ka ndaluur Allah së më në prala. Këto janë shka që të, të, të sajnë, për të cilët du të ruot një riu. Dhe këto ishë një argumentet që të regojnë për dëmbjnë që ka kjo përqarje të këtë muslimanit. Edhe rruga tashmëshmës e qartë. Problematikër është që ne sot jetojmë në kohën e mashtrimit. Sot ne jetojmë në atë kohë në të cilin ke që përdojën termët, edhe termët përdojë, i përdojë zdo kushë si pas të shirës ti. Edhe termë i përqarje, sot është një për e termët me cilën njerës kanë luajturë, kanë luajturë edhe kanë përdredu e si shpër të rritë të zëngjiri. Në zdo kushë, të cilin i përqeni të ndjekin t'i shka. Kure kundështon një e, po dhveta, po dhveta, o si në qimë vetë Kjo fatisie këtu e njerëzve kush është? Fatisia këtu e njerëzve është që ata mendojnë që Toka rrotullohet rreth Tyre. Ata mendojnë që Toka rrotullohet rreth Tyre për këtë arsye, përderisa një pjesë e tokës ka dalë në këtë orbitë, ata i quen e quajnë përçar. Kjo fatisie e tyre, është fatisie e jonë. Kjo është fatisie e tyre që mendojnë që ata janë të pazuvendësueshëm në momentin islam, edhe kush përçarat për Tyre është përçarë natë vërtet për të vërtetës. E vërteta është Që përqari e quëtë të përqahesht për e të vërtetet Si ka zbryto Allah i ma dhurë në Kur'an Edhe në sunetin e Profetis A.S. Edhe si kur ndikësit se të vërtet Jënë dy veta gjithësajnë në faqin e dherët Kjo është përqari e vërtet Dhe Sot gjemë shpesh Edhe prej vitës që kam gjuar Edhe kam gëlltitur Por sot ka ardhë momenti që mos e gëlltisme Por të atregoj dhe juve Ate që kam d Kërë tregojët një vërtet dhe njerëzit, përënë mëse tregojët këtë vërtet sepse kjo kryon përqarje me së njerëzit. Unë më tregojët se si kusht përqarje dhe kusht një shkaqit e përqarjes. Dhe në basta argumentet Kurane e Sunedit, unë nuk kam parë njërë dem sot që të regjimi vërte të vërtetës të quhët përqarje dhe të quhët dishka e keqet e cinin e uren e Allah, suhanu qe alë. Për Nëse do na leo ta qujmë tregimin në të vërtetës për çarje, do them atë këllë për çarje, është për çarje e mirë. Dha argument për këtë shëll Allahu subhanahu taala sinu thot. Wa qulil haqu min rabbikum famen sha'a falyumna waman sha'a falyakfur. Thuajë e vërteta është për Zotin tënd. Për Zotin tuaj. Thuaje e vërtetën që vjen prej Zotit tuaj. Po vallahu subhanahu taala, po profeti i tij sallallahu alaihi. Thuajë. Wa qulil haqu min rabbikum e vërteta do të vjen prej Zotit tuaj. Për më nëse ka të jua min kush ka dëshirë të besojë kush ka dëshirë të mohojë, them do të marr profitin e Sallallahu Alejhi dhe, dhe Selam. Ti tregohet vërtetën. Pastaj nëse buron pse të vërtetë që disa njerëz e besojnë, disa mohojnë, kjo është përçarja. Atë mos ushishi sopër këtë gjë. Pse? Sepse kjo është ligji i Allahut. Mm -hmm. Po dëshiron Allahu të gjithë të mbesimtar. Wa la sha'a rabbuka la'amana min fi al-ard kulluhum jami'. Po dëshironi zoti jo do të besojnë të gjithë banorët e tokës a fënt të tokëllë njerëz sahta të jenë besimtarë, a ti do të dëshirosh njerëzit të bëhen besimtarë? Kështu që detyra e besimtarit është të tregojë të vërtetën, dhe po buroj për ai iksaj, për ai të vërtetë edhe për këtë tregimi të vërtetë një porçari mes njerëzve. Kjo lloj porçarie është porçaria e të cilën e ka treguar Allahu në Kur'an për profetët e të gjithëve. Kur vinin profetët te njerëzit, njerëzit u porçanin. Pse? Erdi profeti sallallahu alaihi dhe sallam Mekë I gjithë njerëzit të gjithë në një umet vetëm, në cilin umet? Në umetin e Iblisit. Në fenë e Iblisit. Çfarë bëri? U tregoj të vërtetën. Për çfarë të vërtetë çfarë buroi? U përçan njerëzit në dy grupe. Disa e besuan, disa e mohuan. Ata që e besuan sa ishin krahasim ato që mohuan. Ata që e besuan ishin shumë pak në krahasim ato që mohuan. Edhe profeti Sallallahu Alejhi Vesellem me këta pak dolën nga Mekka i përzën. Dersa e këthehu Allahu në të fitim tarë E vërteta është që Kur vjen kërë e vërtet Ajo i përqan njërzit Po kjo përqarje Nësë do në lejo të themi që kjo të përqarje Kjo është përqarje e mirë Dhe jo e keqen Allahu s.a. ka thënë Kur'an Kanë në nësë umet e wahida Njërzit ishë një umet i vetëm Përba thë Allahu në bijinu, vëshinu, më dhirin Dhe Allahu i më dhurë dërgoj profetet për Ua nzel ma'umul kitabe alhaq, adu zaatu al-libri insin mbarte te vërtetën. Li jehku me bain al-nas fi ma ihtalafu fi, qe ka profetot do gjykojn mes njerëzve me këtë libër në kontradikta që kishin më styrë. Ua ma ihtalafi lil ladhina utu, dhe nuk kanë kontradiktë me të vetëm sa ata të cilëve u erdhi ky libër. Po mbas u erdhi ky kë libër këtyre njerëzve, ata kanë kontradiktë. Dhe Domethën, mbas ardhjes librit erdhi kontradikta mes njerëzve. Pse? për vetë faktin se e vërtet është ajo që i ndan njerëzit. Ngaqë shumë ishin njerëzë nuk e duan vërtetën, por duan dëshirat e tyre. Jan fanatik, janë ignorant, nuk e kërkojnë vërtetën, nuk humbtojnë. Për këtë arsye ata ndjekin të kotën dhe këtu fillon përçarja. Shkaktari i pushiste në pamjen e jashtë ishte e vërteta. Por fatisht fajtor nuk ishte e vërteta, por janë dike dëshirave të tyre fajtor për përçarjen e tyre. Pasetet Allah subhanu ta'ala O më khtëleve fi ille lëdhinë O të umin ba'di ma gja e humul bejinat U bëgjim bejin e hum Dhe nuk ra nuk kënda dit në, të, në të, të të vërdet që erdi Vetëm sa ata personet të cilë vërdi Kje e vërdet Nga padrësie që u bënë njërë tjetrit Kje të regon Që njërëz i bënë padrësie njërë tjetrit Kë vjenë vërdeta, visa u bënë qaf tjerve Duk e shvivu kunde të tyre Duk e gjenyër, Shu ka funksionuar historikisht dhe kështu do funksionojë edhe në gjykimin. Pastaj mbase tregon Allahu madhëruar këtë thot: Fahed Allahu alladhina amanu limaqtalu fi min alhaq bi'idnihi. Idha Allahu udhzoi te vërteta ata persona te cilet besuan, ata qe besuan, i udhzoi Allahu subhanetauri te vërteta me lejen e tij i udhzoi dhe Allahu zon ka deshurin rrugën e vërtet. Mbas i thot te thot Allahu madhëruar am hasibun tadkhulun aljannah. Am ndos do hynin xhenet pas përmvuar. Edhe tregon edhe te spepropes. Për treguar që kjo lloj kontradikte që bie mes njerëzve ky ligj i Allahut që ka vendosur pse për sforuar të vërtetën. Dhe kjo tregon që ata që dinë vërtet dinë shumë pak, ndërsa ata që nuk do de, të dinë të kodë dinë shumë. Sikurse i thon Moshik Temekës, thon këy në porcha, këy ndau babën nga nga birri, ndau burrin nda nga gruaja, ndau vllain fmi nga vllai, ndau fëmijën nga fia. I porcha u njerëzit dhe Allahu subhanahu wa taala ka thut Kur'an gjithashtu furqan furqanun darsit vërtetëson e koha. Edhe po qesë se këllë porçari, do do na nejos të thujim porçari them kjo është porçari mirë. Edhe kush e quan tollë porçari të keqë, ai ti vendoset më pyetë i mohën ti atë shikoj vetën edhe vetë nuk është rregull me Allahu subhanetaual. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që ti urdhën njerëz për të bënë ndenëma të fatata nga të xinjët. Kur shikon një të keqë ta ndryshosh atë me dorë, nëse nuk ke mundësi me gojë, nëse nuk ke mundësi me zë. Por nëse ti ndryshon një të keqë me dorë, ti ka ndjen shumë vështira ose me gojë shumë mëse njerëzve do ta mirësoj. Të rregot nga Uejsel Qarni i cili ka qenë prej seleve më mirë dhe ka lavdëruar profetin sallallahu alajhi dhe pse nuk e kishte parë prej tabinëve. Ka treguar më dhe e bju për to ka thënë urdhhi për më, për të mirë dhe ndalim nga e keqja nuk mbanem asnjë shok. Nuk mbanem asnjë shok do të se, sepse kur ti urdhon një person dhe i thu kifrk Allahu largo kjo gjunaf, shumëse nuk u përcën këshilla. Shumëse njerëz ndjekin edhe shëretë të tyre edhe u vini nga kërti i këshëllon dhe kërti i qërton dhe kërti i tërgun këpimit të tyre kjo është mendim asia dhe pjesniku i shdë njëri që e ka këto legjeje shpërktarë e suje këtu fillon përqarja u përqarë, u prilë të lazëria ku shkërktari? shpërktarë nuk ishte këshila jota dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d O eju dinin, o eju khairin Fimën njëra maharim Allah të nëtëhk O dinu ju dha' O sunnet rasul Jurghë Buan O hua baridu l'kall Sakitu l'lisan, shëjtanu në akras Fatimul Qajm Edhe qëfar feje Edhe qëfar khairi Ka të kaj person I cili e shikon që njëzit në largon dhe fejë Allah E lejë sunetin e profetit Sallallahu alai sallam I shkelin kufit e ti Edhe a i dhët zemrë të i shiket Goja të i shë heshtur Shëtan me me të Sikur sa e që fletë kodë është shëtan që fletë Pasë e thotë U hel belijet të din Illa min haullaj në dhine Illa selimet dhe u më nasibu Fëllamu balat e bima gjeralet din Thotë edhe A vjen belaja e pes Për i dikuj tjetër Përveç atyre të cilve Kër shpëtojnë kariget e tyre Kër shpëtojnë to Nuk kam problem fare se çfarë ndodh me fenë e Allahut. Nuk shqetsoj fare për fenë e Allahut kur kur sfotoj këtë karrige. Edhe më i mirë tyre është ai person i cili shtrembëll pa kur ndodh diçka, por nëse do të cënonose kjo, po të cënonose kjo, do shikoje të trea mënyra të ndalimit nga keqja, ato do të m'kaim në të tre mënyrat e ndalimit nga keqja, me dorë, me gojë dhe me zemër, do përdor të përdorte për trujtun karrigen e tij, ndërsa kur shkelën kufirin e Allahut, më i mirë tyre është e cili i shtremon buzët, por që në të vërtet nuk le vizës gjë për hirdë dëmë dëbis. Këshu është, me shumistën e njezë, kur se nuk ka rikët të tyre, ata ngrinë në gjithë. Ate që të zikur e qurinë pësimtar, kur se nuk ka rikët të try, e quenë munafik, e quenë qafir, e quenë e quenë mënavë, ndërkohë që, kur shkenë e kufitë a Allahut, kur personë në hojnë Allahut, nuk u z kuaj kundëston urdhat e qarta të Allahut më dhuruar, siç e ka thutë Allahu munafik, po ti je ekstremist. Ndoshta po ti të shoh karrigun e ti? Këto terma janë shumë thjeshta dhe nuk shehson një për të nxjetur në gojë e ti. E gjithë kjo sepse këta nuk kanë zemrën e të modhën pa Allahun më dhuruar. Pse? Sepse këta thon kur kundëston të vërteta, mos folse për çarat. Ndërsa ku kundëston karrigia nuk ka fjalë nëse ti kundëston dhe e kthen botën përmbys. Nikjo që historia na ka treguar. Çe shumica njerëzën në të kotën, edhe pak janë ata që janë në vërtetë. Edhe prej shejve mohëve që kanë pasur dietarë të mëdhenjstam të cilë kanë ndikuar në vërtetë dhe kanë qenë pak, kanë shumë. Premë të qartë aty ka qenë Muhammadi. Në kohën e tij, të gjithë dietarët e kohës së tij ju dorëzuan fitness të cilin e bëri Halifa dhe shprehen qoftë edhe me gojë që Kur'ani e shkruan. Ndëtet e durojnin të fitonin vetëm katër veta, du dorëzuan ngjerëve në 2, njëri vdiç, njëri Muhammadi. Tek po i cili qëndron do të vërtetën, edhe siko thes me me, me njërandet, njërandet pa, po po një randë në një anë, do thuash, po çka mund të gjitha njerëzit të afusin koftën në këtë shqiptoj? Ka mundsi? Kush e thënë një randë. Dhe po qesë njeriu hecen me të gjithë argumentimin, a ka mundsi që gjithfat të afusin koftën vetëm këta që e thotë vërtetën? Po qesë një person hecen me të gjithë argumentimin, dije se ai ka marrë fund. Atë i Amerikat të të bjerë sa ka mbaruar. Ai nuk hecen me të vërtetën, ai hecen me shumicën, me turmën, edhe kush hecen shumicën e njerëzve, edhe ata që hecen me turmën Turma do i çonje helam. Ksu ka qen Imam Ahmedi, ksu ka qen Ibn Taymija, ksu ka qen Ibn Qayyim. E kanë marrë Ibn Qayyim oo dhaze. E kanë marrë, kanë hyrën në qamar bash. Ibn Qayyim. E kanë bërë në pun qytet. Edhe rrifën, e rrifën, rrim sut njerëzve. Pse? Sepse kishte kriju për çare, kishte për çare xematin. Kush e rrifte? Wallahi ta marr vetë pse rrif do çuditësh. Ata që rrifën ishin dietarët e kohës të i janë dietarët e kostit, gjukat e kostit, njerëzit që do të dihuaj këta njerëz më të mirë. Pse rrafin? Pse kundëstohen? Pse e quajnë fitnoxhi? Pse e quajnë porçar? Pse sepse i solli diçka që kundëston atë që dinin ata, edhe atë që pretendojnë ata se është e vërtetë. Të, të, të njëtin që ka bërë ti mamshat mbiu me këta për ta mbyllur se u zjat shumë hetbia. Foti mamshat mbiu do të le të rgon, dhijen, liber, liber, liber të, lir, të san, thot. Mbas ti tregon që kisha mësuar dijen isha në libra, libra të tjerë të sa më thot. Ë po tu po të hodhë shikimin ndemjet vërtetë të kokes që kisha në kohën time thotë edhe po hezitoj çfarë të bëja. A të ndjek sunetin e profetit sallallahu selam, por nëse ndjek atë, atëherë do kundështoj zakonet e njerëzve. Edhe pos, po sepse kundështoj zakonet e tyre, do më ndodhë ajo që u ndodh atyre që kundështojnë zakonet e njerëzve. Sidomos kur këto zakone njerëzit i quajnë rruga e vërtetë dhe i quajnë sunet. Thotë pasaj thotë vetëm se kyllai barë edhe pse është rënë fot fot Imam Shautibiu, këtu është shpërblimi i moh te Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu do të shikojmë nga ana tjetër ç'o bëj fot. Nuk at dik suneta apo të bëj këtë tjetër fot, të, po të, të, të ndjek njerëzit. Edhe po ndoje njerëz që do të kundërshtej sunetin dhe selefin e mirë. Edhe do futem në grupin e tyre që humbur. Allahu na ruajt prej humbjes. Edhe fot përse? Atëherë vot çfarë do bëjë? Nëse unë do të ecem me humbje, atëherë vot unë do përputhem me njerëzit, me atë që ata e njohin dhe është e zakonshme, do, do më do më do të konsideroj njerëzit që janë meta idejë kundëstari tyre, edhe unë e pashët që shkatrrimi dhe vdekja në kundërshtim me sunetin. Ky është ky është shpëtimi i vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe njerëzit nuk kanë bërë më dobbi tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye Filo dhe duke do të reguar njëzë e graduarit disa qështje Edhe atër dhëtë ungrit u bë kja meti këndër me e Ungrit u bë kja meti këndër me e të të më më shatë të biu Edhe fillo dhe duke më qërtuar më erdhën qërtim nga të gjithë anët Mi drejtuar më shtizët qërtim nga të gjithë anët Edhe dhët me qëjtën bidaci Me qëjtën të humër Me qëjtën budolla Të të shmendur Edhe tema tjerë që i të të sëpse kundër çdo njerëzit. Çdo do kjo, kjo do thotë që sipas kësaj që ne njëjmë sot këtyre njerëzve të cilët e shprehin si punë papagallave atë temën për çarje, për çarje, për çarje, për çarje, kjo do thotë që nëse një person ditë vërtetën, ai thuhet për çarës. Edhe prej këtyre ashim më, më shoh të biu këy pasojën nga përçazja fit në fitë të gjithë më të vëllë. Pyeti njerëz të Kosovës. Ata po t'ishin gjallë. Nuk çuditëm Nëse do dëgjoret do foshin që Imam Shatibiu është fitnëxhi. Konnë ti. Pastaj mos e vdiç ai dhe vdiqën ata që dijnin të kotën. E vërteta ai ti ngeli. Imam Shatibiu ngeli është ai që është dhe e njohin dietar vlerën e tij, kurse ata që kundështuan dhe ishin shumëica dërmuese, ku janë? Kush i njeh ata? Ikuën kota aty me gjithta shkuan dhe ne vetëm lutosur Allahu që ti falë ata që mëshiroj edhe pse kanë gabuar. Kështu që, që e vërtet do kundështohat. Edhe pse njerëz mund ta quajnë, mund ta quajnë të vërtetën porçarje, por kjo nuk është porçarje. Prandaj o vëllezër, mos mashtroni për termave të njerëzve. Mos mashtroni me fjalët e tyre të cilët pretendojnë të thonë, mos sfor për vërtetë se për të porçuar njerëzit, sepse porçari i vërtetë nuk është kjo, por e porçarje e vërtetë është njerëzit që dikin të kotën ndaqon nga vërteta, dhe nëse ata bashkohen në të kotën, të gjithë do shkojnë në xhehenem, lut oh Allah të na mbrojë nga kota dhe na bashkojë tek e vërteta, trisni këtu.